Megtorlás A király ezután a várnagy és fia kíséretében megnézte Zác Felician holtestét. Ha ugyan testnek lehet nevezni, azt az összevagdal csonkot, amit a király palota őrsége és a várpalota hozzájuk csatlakozott bajvívói, nemesei és apródjai hátrahagytak akik ugyanis jelen voltak Felicián támadásánál és első meglepetésükben dermedten figyelték az eseményeket, fellocsúdva mozdulatlanságukból nem csak királyuk sérelmét akarták megtorolni, de fűtötte őket saját tehetetlenségük miatti szégyenük is. Ezért valamennyi a támadásnál jelenlévő férfi, legalábbis akinél kard volt, zác asztal mellett heverő holtestéhez sietett, és legalább egyszer beledöfött a mozdulatlan halottba. Hagyjátok abba az értelmetlen vagdalkozást! Szólt rá a király a halott mellett levő, kivont kardu néhány vitézre, akik még nem elégelték meg Felicián megbüntetését. Inkább az előbb vitézkedtetek volna, amint ez a gyerek? Mutatott a pironkodó Lászlóra, aki zavarában apja mögé húzódva követte őket. Te pedig intézkedj Gergely, fordult a várnagyhoz, miután a többiek eltakarodtak a holtest mellől. Hogy vágják le ennek a bitangnak a fejét, és küldjék Budára, a két kezét Győrbe és Veszprémbe, a két lábát Váradra és Fehérvárra, és a testrészeket szögezzék ki az Ötvár kapujára. A maradékot pedig vessétek oda a kutyáknak, most pedig vezessétek elém Feliciám fiát. A várnagy elment és rövidesen ott állt remegve Károly király előtt Zác Felicián egyetlen fia, Lukács, akit apja hűséges szolgálójával együtt a várkapujánál elfogtak. Mielőtt a király megszólalt volna, Lukács térdre vetette magát. Kegyelem, uram király, én nem tudtam apám galát szándékáról, mondta elcsukló hangon a fiatal legény. Ha tudom, megakadályoztam volna. Hallgass, te bolond, Kiáltott rá borsispán, Ispán, Zác Felicián bizalmas szolgája, aki fiatalabb ura mögött szintén ott állt megkötözve. Ne alázd meg magad is, ne gyalázd apád uradat. Ne hitt, hogy ha megtagadod, kegyelmet kaphatsz. Igazat szólt a szolgád, Lukács, mondta a király. Nem hiszek neked, nem kapsz kegyelmet. És te sem, derék szolgája uradnak, becsülöm hűségedet, legyen ugyanaz a büntetésed, mint fiatal gazdádé. Kössétek mind a kettőt egy-egy ló farkához, és addig húzassátok őket, amíg élnek, fordult a palota őrökhöz. Hol testüket pedig vessétek a kutyáknak? Mára ennyi elég, most felkeresem a királynét, talán már magához tért. A király távoztával a nap fiatal hőse Sárosdi László végre magára maradt apjával. Egy ideig várt, hogy apja elkezdje a beszélgetést a történtekről, de a várnagy némán állt egy helyben, el sem mozdulva onnan, ahol az előbb állt. Károly király kimondta a kegyetlen ítéletet, és mereven nézte a palota őröket, akik a siránkozó és még mindig kegyelemért esdeklő magát időnként a földre vető zácfiú és Felicián merevtartású komor büszkeségében megátalkodott ispánya lábait megbékjózzák, kezeit összekötözik és egy-egy felnyergelt ló farkához kötik. Annyira érdekel, hogyan lakolnak gyalázatos tettükért ezek a bűnösök, hogy le sem veszed róluk a szemedet? kérdezte a fiú kis szemrehányással a hangjában, mert már alig várta, hogy Károly király után apja is megdicsérje, hiszen az ő szavát még a királyénál is fontosabbnak tartotta. Nem azt nézem, mit tesznek velük, csak elgondolkoztam, válaszolta várnagy. De ha már szóba hoztad, nem hiszem, hogy ezek védkesek zász Felicián Legalábbis a fiú nem. – tette hozzá. – Talán azt gondolod, ott volna a palota kapujában, várva, hogy elfogják? – Lehetségesnek tartod, hogy királyúrunk ítélete nem igazságos? – kérdezte László meglepve. Sáros divárnagy ismét hosszan maga elé nézett, majd fia felé fordult. – Siheder korom óta szolgálom Károly királyt – felelte rövid gondolkodás után soha nem jutne eszembe bírálni uralkodom tetteit. De a király is ember, ő is tévedhetett Feliciánt kísérő fia bűnösségének megítélésében. És te is tévedhetsz, apám! Vágott vissza a fiú, aki csalódott volt, hogy az elvár dicséret helyett apja a király döntésének helyességén gondolkodik. Lehet, hogy én tévedek, bólintott sáros Gergely. De ne felejtsd el, Károly közvetlenül a merénylő borzalmas tette után, annak hatás alatt hozta meg döntését. Lehet, hogy zác Felicián bizalmas szolgáját beavatta terveibe, de nem hiszem, hogy Lukács tudott volna róluk. Ha pedig így van, ez a kegyetlen ítélet ártatlan súlyt. Aki pedig ártatlanok vérét ontja, az Úristen haragját vonja magára. Isten óvja meg ettől Károly királyt. – De remélem azt, amit én tettem, nem tartott helytelennek – kérdezte László, aki már nagyon vágyott apja dicséretére. Te, fiam, nagy dolgot cselekedtél – mondta Sárosdi komolyan. – Talán nem is tudod felfogni, milyen bátor voltál. Büszke vagyok rád, és még büszkébb volna szegény anyád, ha még élne. – Bizony, talán magam is meggondoltam volna – nézett fiára mosolyogva hogy rátámadjak egy nálam tízszer erősebb és gyakorlottabb örjöngőre. Hát az már igaz, vélte a gyerek. Csak ugyan örjöngött, még sohasem láttam ilyen őrült dühöt. Zác Felicián a lánya becsületét, és persze családja becsületét akarta ilyen őrült módon megbosszulni. De ugye ő megérdemelte a büntetést? kérdezte aggódva a fia. Felicián úr sokszorosan rászolgált a halára, és holtestének meggyalázását megérdemelte, már csak azokért a kegyetlenkedésekért is, amit vágszerdahely a hely elpusztításakor a néppel művelt. Most pedig valós vagy véltsérelme miatt uralkodójára támadt, és el akarta pusztítani a király ártatlan gyermekeit. És hogy nem sikerült neki, a te érdemed. Akkor minden jól van. A bűnös elnyerte méltó büntetését, mondta elégedetten László. De apja csak szomorúan mosolygott. Sajnos a megtorlásnak még nincs vége. A királyné biztosan követelni fogja a család megbüntetését is, és akkor ennek más ártatlanok is áldozatul eshetnek. Gondolod, apám? kérdezte László meglepve. A királyné további kegyetlen büntetéseket fog követelni? A királyné csúlyos sérelem érte. Bosszút akar majd állni, mondta szomorúan a várnagy. És, tette hozzá, sajnos a nők bosszú sokkal erősebb, mint a miénk férfiaké.